Les le services publics en France se sont attaqués on on a beaucoup de difficultés à notre rôle, notre de service public en particulier à l'hôpital à l'hôpital de Bayonne malgré que publikoak atakatuak dira frantzian. ezin dugu gure misioa bete bereziki ospitalean Bayonnako ospitalean nahiz eta aktibitatea eta diru sartzea politika berdinak jasaiten ditugu tegenuan zailagoa da kalitatezko hartatziak segurtatzea A amené la qualité des soins nécessaires aux patients que l'on a en Par exemple en oncologie on de jour kia be 30 zen li Adibidez onkologia zerbitzoan ogoitama bost hoetatik irurogoitama gera pasagira Guretzat egunean irurogoitama bost kimioterapia egitea ez dara bat baina behar den langileko buruarekin kalitatezko hartatza zeurtatzeko. Ez dugu lan egiteko ahalik gaur egun Kalite de zoen ki doa, doa etru komza On ha plure mojeno trabaile komza La grippe a montré que il couche de groupe ospitaleak gogian ziren urgentziak saturatuak Baiona Frantziako beste ospitaleetan bezala. Très souvent